E toamnă, cad măștile. O jumătate de viață nu facem altceva decât să ne punem măști pe obraz. Mască peste mască, mască peste mască. Cele purtate vreme îndelungată ni se par după un timp fețe omenești. Ne punem atâtea măști câte le poate duce obrazul cât faptul acesta nu e bătător la ochi. Dacă ți-a spus cineva că ești gros de obraz, să știi că ți-ai pus o mască în plus. Te-ai deconspirat. Acum începe cea de-a doua jumătate a vieții în care cad măștile acumulate anterior. Cad măștile ca frunzele toamna. Mască după mască. Mască după mască. Ar trebui de higur după ce vor cădea toate măștile... Să dăm de față adevărată, să dăm de față adevărată, dar vai, nu dăm decât de masca numărul unu, sub care nu se mai află nimic. Cine știe? Cine știe de când ne naștem mascați? De când ne naștem mascați? E toamna, cad frunză și măști, cad frunze și măști.